Там уже нікого не було. Червоні спішно повернулись на свої позиції. Юстинові хлопці відійшли у бік залізничної станції і вже там перестріли гітлярівців, що втричі переважали їх і кількістю, і зброєю. Зав'язався запеклий бій, що тривав до середи. Німці, незважаючи на свої переваги, змушені були відступити. Село Староліси навіть не здогадувалося, яка смертельна біда його обминула. Зате Платонові Репетії не треба було довго гадати, через кого його загонові не вдалося здійснити заплановану операцію. «Клятий Черкас, начувайся тепер!» Аж не тямився він від злості. За три дні згоріла хата Черкасі. Посеред ночі зайнялася з усіх чотирьох кінців водночас. Левков вдома не ночував. Отцеві Петрові стало зле, і він залишився в нього. Старенький священник уже не проводив богослужіння у храми. Окупанти заборонили людям збиратись разом навіть у церкві на молитву. Начебто лояльні на початках, вони ставали ще жорстокішими і ненависнішими до всього українського. От серце і підвало отця Петра, а зодоно і врятувало життя Левкові. Бо нічні гості проходили явно по його душу. Поки Левко добіг до палаючої хати, гасити було вже нічого. Батько ледве встигнув вибратись. його забрала до себе Мар'яна. Та він прожив у неї всього тиждень. Так і не оговтався після пережитого. Тепер Левко здебільшого залишався на ніч в управі. Іноді йшов до отця Петра, зрідко навідувався до маєтку. І міг би поселитися у Вишнецьких, тим більше, що великий будинок так і стояв пусткою, але боявся накликати біду на вишеньку. Пам'ятав Платонові слова про шляхтянку. Той знав, добре знав, що він з закоханий у неї. І вже цього досить. А якщо дізнається, що Левко перейшов жити у її дім? Ольга тепер перебувала у своєму світі. Никала посаду, заглядала по кілька разів на день у розтрощену солдатами альтанку, за кущі ясмину, шукала Міхала, Ніби він з нею в піжморки грався. Часом їй здавалося, що знайшла. Тоді всідалася і починала розказувати, як їй тяжко без нього, як вона довго його ждала, як вона картає себе за те, що мало говорила йому про своє кохання, що мало дякувала за його доброту. Питала, чи пристойно він тепер одягається, бо ж коли його забирали, то він мало не в спідньому пішов. Хай би носив той сірий костюм, який вони у Варшаві купили, він у ньому такий елегантний. Погано з нашою Олькою, витирала сльози Мар'яна. Ніяк не оправиться після того, що сталося. Мар'яну ніхто не просив і тим більше не змушував ходити до Вишнецьких. Гроші за послуги вони давно не платили. Та вона сприймала вже Ольгу не як колишню власницю маєтку, а радше як хвору приятельку, з якою пов'язаний чималий шмат життя і яка тепер потребувала допомоги. Ще більше оболівала за славу, яку любила, як рідну. Та воно й не дивно. Виколесала ж, на руках виносила, виростила, вилеліяла свою улюбленицю. Якби у неї була донька, то і її Мар'яна не могла б любити більше, як вишеньку. Левка зворушувала ця неймовірна і самовіддана тітчина доброта. Такою була і його покійна мама, Надаремно тату так і не зміг знайти їй заміну. Якось Ольга не повернулася ввечері до кімнати. Мар'яна зранку взялася шукати її і знайшла у тій же занедбаній альтанці. На мертвому обличчі пані Вишнецької застигла щаслива усмішка. Мабуть, вона нарешті побачила свого коханого бігала і пішла за ним у кращий світ. Мар'яна переселилася до маєтку. Не могла ж вона залишити више славу саму? За німців Левко знову почав потроху займатися остоправством. Війна війною, а болячки – болячками. Люди просили допомоги, і він із задоволенням її надавав. Німці не забороняли, хоч і ставились до цього трохи скептично, трохи поблажливо, мовляв, хай собі абориген пограється в ескулапа. Так було, аж поки він не склав ногу рудому гансові. Той перекинувся на мотоциклі і ледве вижив. Сталося це зимою, село замило снігами аж під самі стріхи. Вести потерпілого до міста було ризиковано, і Левкові дозволили показати, на що він стати. Гірше все одно вже не могло бути. Травма іноді ще нагадувала про себе, і Ганс час від часу ставав його пацієнтом. Цього разу він приїхав добряче на підпитку, що траплялося з ним все частіше – Поплескав Левка по плечу і довірливо шепнув на вухо. Фройлян маєш? А що?» Левко не знав, до чого той хилить. «Не показуєш нікому. Ховаєш. Чи то гарна вона? В тебе така, що боїшся, щоб не вкрали. Чи страшна така, що й сам боїшся на неї дивитись?» Зареготав Ганс. «Ну, яка є, але твоя. То сховай її ще далі, щоб ніхто не знайшов. Ферштейн? Завтра прийдуть наші облаву робити». — Яку ще облаву? — здивувався Левко. — До цього часу ми вам по-доброму пропонували. Вербуйтеся до Рейху, там вас ждуть, не діждуться, а ви?